Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Juga salawat dan taslim Muhammad sallallahu alaihi wasallam Pertama tentu saya mohon maaf terlambat Mudah-mudahan tetap dicatat pahala Di Allah subhanahu wa ta'ala Kerana menunggu dalam majlis ilmu Melanjutkan tema dosa-dosa besar kita Dan malam ini kita masuk Dosa besar ke 80. Tentang masalah Azab kubur Banyak diantara Kaum muslimin Yang Tidak memikirkan masalah Kematian Kuburan alam barzah Dan juga akhirat Sehingga membuat mereka Selalu bergantung Dan terikat dengan dunia ini Padahal setiap Muslim dituntun oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar tidak menjadikan dunia ini sebagai target utama. Banyak diantara ulama-ulama Salaf kita, Ibnul Haemia, Ibnul Qayyim dan beberapa ulama-ulama Salaf kita terlebih dahulu yang menitikberatkan dengan kalimat-kalimat mereka semestinya setiap Muslim menjadikan dunia ini, mohon maaf, hanya seperti Tempat ia membuang hajatnya. Seperti WC. Pada saat dia perlu. Dia menyelesaikan hajatnya. Kemudian ditinggalkan. Ulama memberikan gambaran seperti ini. Agar setiap muslim. Faham. Dunia ini adalah tempat hanya berlalu saja. Kata Nabi SAW. Di dalam hadis Bukhari. Perumpamaan aku dan dunia ini. Seperti seseorang. Yang sedang musafir. Kemudian dia penat capek lalu singgah di bawah sebuah pohon singgah di bawah sebuah pohon setelah penatnya hilang maka dia pun akan meninggalkannya seperti itu ibaratnya dunia ini <tuh> dunia boleh dinikmati oleh setiap muslim enggak dilarang tapi bukan menjadi target utama Allah SWT mengatakan dalam Al-Qasas ayat 77 A'udzu billahi minasyaitonirrajim wabtaghi fi ma ataqa Allahud daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya Kejarlah target utama hidup Mbah muslim Yang Allah janjikan di akhirat Surga, permadani, dayang-dayang Semua Fasilitas akhirat nanti Yang akan diberikan dari kebun-kebun Istana-istana, itu target utamamu Dan jangan bagian Jangan lupakan bagianmu dari dunia Artinya boleh dunia ini Seorang muslim boleh punya mobil yang bagus Tapi tidak mubazir. Seorang muslim boleh pakai baju yang layak, yang bagus Boleh makan yang enak, kerana Allah menyuruh Memakan makanan yang halal dan tayyid Halal dan berkualitas Boleh, tapi bukan jadi target utama Karena orang kalau jadikan sebagai target utama Maka akhirnya dia takut sekali kehilangan sesuatu yang berhubungan dengan dunia ini Padahal sebenarnya dia pasti akan tinggalkan Tidak ada yang dibawa Kita lahir di muka bumi dengan selembar kain yang dibungkus oleh suster pada saat baru menangis dan sudah Dari rahim ibu kita Kemudian pada saat meninggal dunia, semewa apapun dan sejumlah sebanyak apapun jumlahnya baju yang sudah kita kumpul dan koleksi di lemari tidak akan dipakai. Yang dipakai adalah kain baru yang panjangnya cuma 2 sampai 4 meter dibungkus kain kafan, juga selembar kain lalu kita dimasukkan di kuburan. Semuanya yang berhubungan dengan masalah pakaian, kendaraan, harta, tabungan yang sekian banyak nolnya yang sudah kita tabung selama ini tidak akan dibawa. Buku tabungan kita pun tidak bakal dimasukkan, dibungkus dengan kain kafan kita. Semuanya akan ditaruh. Maka seorang Muslim harus faham tentang masalah ini, bahwasanya dunianya tidak boleh menjadi target. Nabi saw di dalam hadis Bukhari muslim juga satu waktu pernah mengatakan pergilah dari aku, pergilah dari aku. Lalu beberapa sahabat bertanya ya Rasulullah, kami melihat anda mengatakan kalimat tadi pergilah dari aku, pergilah dari. Ada apa ya Rasulullah? Kata Nabi saw dunia menampakkan diri di hadapanku. Lalu aku pun mengusirnya ya aku tidak ingin agar aku mencintainya atau menginginkannya karena dia memang tempat berlalu ya tempat untuk berlalu dalam sebuah riwayat bukhari yang lain <coughs> disebutkan bahwasanya pada saat nabi saw sedang marah dengan istri-istri beliau karena semuanya hampir semuanya sepakat minta dinaikkan nafkah ya, sementara nabi saw telah memberikan yang terbaik maka Tersebarlah berita pada saat itu Nabi SAW menceraikan istrinya atau istri-istrinya. Maka Abu Umar pun merasa sedih dan berkata, Celakalah kau, wahai Hafsa. Hafsa, istri Nabi SAW yang merupakan anaknya Umar. Kenapa kau berani melakukan perbuatan ini pada utusan Allah? Maka sambil menangis Umar bin Khattab menuju ke rumah Nabi SAW ingin memastikan berita ini. Pada saat beliau masuk di rumah Nabi SAW, dan beliau pada saat itu Di dalam hadis Bukhari Muslim dijelaskan Sempat menghajar Menghajar itu Seperti bahasa sederhananya memboikot istri-istrinya Menghajar Tidak menggauli mereka Tidak mengajak ngomong selama sebulan Kerana ingin memberikan didikan pada mereka Tidak bolehnya Mereka melakukan hal tersebut Sementara sudah dipenuhi hak oleh Allah dan Rasulnya Hak mereka Dan pada saat itu diberikan khiar Pilihan kepada istri-istri Nabi ya, Ridwanullahi alihinna Ya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat turun ayat memanggil Aisyah dan memanggil semua istri-istri, lalu mengatakan, saya akan menyebutkan kalimat yang kalau kalian pilih, pilihlah dengan hati yang tenang dan fikiran yang jernih. Jangan tergesa-gesa. Kalau kalian mau saya cerewkan, saya cerewkan dan apapun yang kalian minta, saya akan kasih. Tapi kalau kalian memilih Allah dan Rasulnya, maka Allah Swt akan melipat gandakan pahala kalian. Maka dimulai dengan Aisyah Radhiallahu Anha yang Aisyah mengatakannya Rasulullah Apakah Allah dan Rasulnya masih ada saingannya untuk dimusyawarahi? Artinya tidak perlu musyawarah. Saya akan pilih anda ya, dan, Rasul, dan Allah dan Rasulnya. Lalu pada saat itu juga harinya 29 hari. Nyalikan. Kata Aisyah r.a dan dari sini juga ulama mengambil tentang hitung-hitungan pertanggalan bulanan. itu mayoritas 29 hari ya, dalam tanggal-tanggal Hijriah. Kata Aisyah r.a ya, Rasulullah anda bersumpah tidak akan menggauli kami, menghajar kami selama sebulan. Dan hari ini baru 29 hari. Saya menghitungnya hari demi hari yang anda tidak datang kepada kami. Kata Nabi SAW, bulan itu adalah 29 hari. Dan hari ini adalah terakhir sebulan. Sudah pas masuk sebulan. Ringkas cerita adalah, saya sedang tidak bahas kasus Nabi SAW dengan para istrinya. Tapi pada saat itu Umar bin Khattab masuk dan ingin memastikan jangan sampai hafsah diceraikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka waktu dia masuk, Umar bin Khattab kaget. Nabi SAW berada di sebuah rumah. Ya salah satu rumah-rumah beliau yang memang beliau sedang berbaring dan pada saat berbaring itu baju beliau sisi kanan baju beliau kena berbaring sisi kanan itu kena dengan tanah ya, rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi rumahnya enggak ada kalau kita sekarang mungkin keramik ya minimal mungkin ada karpet Nabi sallallahu alaihi wasallam rumahnya enggak ada tanah biasa tanah biasa kemudian beliau berbaring dan sempat tanah itu menempel di baju beliau di sisi kanan maka Umar bin Khattab radhiyallahu melihat menangis Mengatakannya Rasulullah, Raja-Raja Kisra, Raja Persia, Kaisar-Kaisar Romawi Mereka menggunakan dipan-dipan yang empuk Dayang-dayang yang mengipasi mereka Sementara anda utusan Allah dan Raja kami Anda tidur dan akhirnya sisi kanan anda jadi kena tanah seperti ini Saksi bahasan kita Pada saat itu Nabi kita menulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam duduk Lalu mengatakan Wahi Ibnu Khattab Wahi anaknya Khattab Apakah kau masih ragu? Mohon maaf, sebelumnya kata Umar begini dulu Ya Rasulullah ya. Apakah anda mencerikan istri-istri anda? Kata Nabi SAW, tidak Tapi saya menghajar mereka Lalu Nabi lalu Umar menyebutkan kalimat tadi, ya Rasulullah, raja-raja Kisra, raja Persia, raja Kaisar Romawi menggunakan dipan-dipan empuk, dayang-dayang dan segalanya sementara Anda tertidur tidur sementara sisi kanan Anda kena tanah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dan berkata wahai Ibnu Khattab, apakah kau ragu hai Umar? Hai Ibnu Khattab atas apa yang telah Allah janjikan kepada kita? Sesungguhnya milik kita orang yang beriman akhirat dan milik mereka orang-orang kafir dunia ini. Artinya tidak penting buat saya, saya pakai kasur atau tidak, tidak penting. Karena ini hanya akan saya laluin. Yang penting adalah bagaimana mendapatkan kasur yang empuk, permadani yang bagus, pendamping yang soleha dan soleh di surga nanti. Yang Allah selanjikan abadi. Tidak ada masa tua, tidak ada masa muda dan seterusnya. Itu yang dijadikan target sebagai seorang muslim. Allah selalu hubungkan antara akhirat dan dunia. Dan selalu akhirat itu didahulukan. Walad darul akhiratullahiyal hayawan. Sadarlah kehidupan akhirat adalah kehidupan yang terbaik. Wal akhiratu khairum wa abqah dan kehidupan dunia akhirat itu adalah yang paling baik, yang lebih baik dan lebih kekal, gitukan? Kenapa kalian mengejar dunia ini? Seperti itulah. Baik, untuk membuat agar setiap Muslim itu bisa ya, menjadikan akhirat sebagai targetnya, maka dia harus faham dan belajar bahwasanya dunia akan didalui dan akan ada kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat dimulai dengan kematian. Kemudian hidupan alam barzah, <coughs> alam kuburan. Kemudian akan diikuti dengan hidupan akhirat nanti ada surga dan neraka serta ada hisab sebelumnya. Kita tidak jauh bicara masalah surga dan neraka. Tapi kita akan bicara dua lingkup salah satu ya dosa besar yang membuat azab kubur datang. Kerana di kuburan itu hanya dua keadaannya. Taman dari taman surga atau lubang dari lubang neraka. Atau lubang dari lubang neraka. Hadits yang masyhur, ya banyak sekali menyebutkan tentang masalah adanya taman dari taman surga di kuburan atau lubang dari lubang neraka. Seperti misal, kata Nabi saw. Tentu ikhwat dan ahwati yang pernah dengar hadits ini anggap mereview kembali. Yang belum dengar, insyaAllah menambah imannya. Kata Nabi saw. Kalau seorang mukmin meninggal dunia, maka akan datang kepadanya tiga sosok malaikat di kiri kanannya malaikat rahmah membawa kain kafan dari surga dan malaikat maut diumum ubun kepalanya sambil mengatakan, wahai jiwa yang baik. Keluarlah kepada pengampunan dan rahmat Tuhanmu Maka ruhnya keluar dengan sangat mudah dari, dari tubuhnya Seperti keluarnya air dari mulut kendi. Kemudian ditangkap oleh malaikat rahma Dan dibungkus dengan kain kafan dari surga Lalu dibawa ke langit Menembus tujuh lapis langit Dan setiap menembus langit-langit tersebut Malaikat-malaikat yang ada di langit-langit itu berkata kepada malaikat rahma Kasih saya yang membawa ruh ini dibungkus dengan kain kafan dari surga Siapa ini? Sungguh mulia ruh ini Kata Nabi SAW kena ruh itu mengeluarkan bau yang lebih wangi dari bau kasturi. Mudah-mudahan sekali lagi dan akan terus saya berdoa setiap sebutkan hadis ini agar kita termasuk di dalamnya. Lalu yang terjadi ikhwan dan akhwat sekalian rahimah dan rahimah kumullah. Maka malaikat rahmat mengatakan ini Fulan bin Fulan namanya yang paling baik di dunia. Lalu terdengar suara dari langit mengatakan catatkan hambaku ini termasuk penghuni surga. Kembalikan dia di dunia di sana. Saya ciptakan di sana pula saya bangkitkan. Lalu diantarlah ruhnya bersama dengan jasadnya diantar oleh kerabatnya. Tiga langkah, ya kerabatnya atau pengantarnya itu meninggalkan kuburan dia masih mendengarkan trompa sendal mereka. Yang mendengar ruhnya bukan jasadnya. Kerana yang menghadapi alam barza adalah ruh. Yang menghadapi alam dunia dan alam akhirat nanti, ya itu adalah ruh dan jasad. Ya, tapi kalau di alam barza khusus di tengah-tengah di antara keduanya ini itu yang menghadapi adalah ruh seseorang. Lalu kemudian datanglah Munkar Nakir mendudukkan dia lalu berkata ruhnya, siapa siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu? Maka dia menjawab dengan sangat mudah, kata Nabi SAW seperti firman Allah, "Yuthabbitullahu alladheena amanu bilqawli tsabita bilhayati ad-dunya fil akhirah." Allah akan tetapkan di lisan orang-orang yang beriman untuk selalu menjawab kalau ditanya di dunia, kenapa kau sholat, kenapa kau puasa, kenapa kau ibadah, siapa Tuhanmu, kenapa siapa Nabimu, kenapa kau membela ini, kenapa kau ini, dan seterusnya. Maka dia akan mudah menjawabnya. Allah berikan dia dengan ilmu, dia bisa jawab dengan agama. Jadi semua bisa dijelaskan. Kemudian juga di akhirat, Allah SWT akan berikan ketetapan. Kata para ulama tafsir, ketetapan di akhirat adalah di alam barzah, pertanyaan, menjawab pertanyaan mungkar nakir. Lalu dia jawab dengan mudah, Tuhanku Allah, Nabi Muhammad, kitab Al-Quran. Lalu dibukakan baginya pintu neraka, azab, siksaan orang dicambuk, dipukul, dan dibakar, teriakan, jeritan, ketakutan jenazah ini, ruh ini. Lalu malaikat mengatakan, lihat dari apa Allah selamatkan dirimu. Kalau kau dulu tidak beriman, tidak beramal salih, kau akan masuk ke sini, ditutup, dibuka pintu surga. Dayang-dayang, permadani, bantal-bantal, anda bisa baca surah Al-Waqi'ah, banyak surah-surah Al-Quran -surah menceritakan masalah surga. Surah Muhammad menjelaskan banyak sekali tentang ciri-ciri surga, semua dilihat sama dia. Fasilitas yang luar biasa dan abadi. Maka dia pun berdoa kepada malaikat mengatakan, ini tempat kau sekarang. Dia pun berdoa mengatakan, Ya Allah cepatkan waktu, karena aku ingin masuk ke dalam surgaku. Lalu kemudian kata Nabi SAW, ya datang kepadanya atau di sebelahnya orang yang tampangnya gagah, badannya bersih, wangi, pakaiannya bagus. Lalu saking bagusnya jenazah ini kagum dan berkata, siapa kamu ini sungguh sempurna ciptaan Allah pada dirimu. Lalu dia mengatakan, aku adalah amal solehmu yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Jadi Bapak Ibu sekalian, ikhwah huat sekalian, yang menemani kita di kuburan ini, yang tadi antum sholat maghrib, yang kita hadir di majelis ilmu ini, yang antum jujur di luar sana, yang antum berusaha bakti dengan orang tua, menjenguk orang sakit, menasihatin orang yang salah, mendukung orang yang berbuat kebaikan, itu yang akan menemani kita di kuburan, bukan rekening kita yang penuh dengan angka 0. Bukan prestasi, ijazah, sertifikat yang kita kumpul dan kita pajang di lemari-lemari. Bukan baju dan sepatu serta sendal dan mobil yang bermerek. Bukan sebuah rumah yang mewah. Tapi amal-amal sholat yang menemani kita ikhwah-khawat sekalian. Tadi subhanallah saya lagi jalan menuju ke sini. Pas saya masih di Mampang. Memang tadi subhanallah hujan dan agak macet. Saya lewat pas ikhwah sholat. Sempat ada bimbang dalam diri saya. Apa saya sholat di blok M saja. Tapi ini sudah ikhwah. Dan saya tahu... Tiba-tiba saya mengatakan dan ini ada gejolak dalam jiwa saya saya mengatakan sendiri saya harus salat kalau sudah iqamah. Saya berhentiin motor saya tadi. Kemudian saya langsung masuk masjid saya salat. Setelah itu kemudian saya keluar habis salat, saya menyelesaikan zikir saya di jalan untuk mengejar majelis ilmu dan kemudian saya salat ba'diyah tadi di sini. Tapi saya mengatakan komitmen untuk mengambil urusan akhirat di sini adalah satu keputusan yang harus mutlak, enggak boleh enggak. Kena sekali saya ketinggalan tadi salat Maghrib misalnya kalau saya tinggalin lalu saya salat di sini Ya, bisa saja, tapi kehilangan Fadilah, kehilangan Takbiratul Ihram pertama bersama Imam. Tadi Alhamdulillah, bisa dapat sah pertama, bisa sholat di awal Takbiratul Ihram Imam dan tidak ada masalah. Antum pun masih menunggu, bisa dicatatkan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka harus dahulukan akhirat, itu kan? Itu harus difahamin. Maka dia pun ditemani oleh amal solihnya. Kata Nabi Saw, kembali kepada riwayat tadi, maka Allah berfirman dari langit berkata. Luaskanlah, bentangkanlah kuburan hamba ini seluas pandangan matanya, dan ya, bentangkan juga jalan menuju ke surganya setiap pagi dan sore. Artinya di sini dia akan melihat istananya dia yang dijanjikan. Dia lihat dan dia nikmatin dari jauh saja dia sudah nikmatin. Nanti saya akan makan di sini itu buahnya, ini pohonnya, ini istananya, ini dindingnya, inilah dayang-dayangnya dan semua yang dilihat sama dia. Maka ya Allah subhanahuwataala kata Nabi saw. Allah pun mengat, menjadikan kuburannya taman dari taman surga. Jadi itu ada berarti konsep kuburan bisa menjadi taman dari taman surga. Sebaliknya kata Nabi saw. Kalau dia orang fasik, muslim banyak dosanya, atau orang kafir, maka akan datang kemarinnya tiga malaikat, dua kiri kanan malaikat azab penyiksa, dan satu malaikat maut diubun ubun kepalanya berkata wahai jiwa yang busuk keluarlah kepada kemurkaan Tuhanmu, maka ruhnya berantakan di jasadnya, tidak berani keluar. Ya, maka kata, kata Nabi saw. malaikat pun menghantam wajah dan bokong mereka, ya sebagaimana firman Allah dalam surah Al Anfal ayat 50. Walau torah ibiyyatawafiladina kafarul malaike tu yadribuna ujuhum wadbarhum wadhuq wadhabal harik. Kalau kalian kata Allah swt melihat bagaimana dahsyatnya orang-orang kafir. Orang-orang fasik yang banyak maksir tidak sempat taubat sebelum meninggal. Dicabut ruhnya oleh malaikat dengan menghantam wajah dan bokong mereka. Dan dikatakan kepada mereka rasakanlah panasnya api neraka. Maka berantakan tubuhnya diri badannya. Tidak mau keluar. Malaikat pun kata Nabi SAW menarik dengan paksa ruh tersebut. Ibaratnya seperti bulu domba yang dibasahkan. Lalu dililitkan di pohon berduri dan ditarik dengan keras sehingga berantakan bulu domba itu. Seperti itulah ruhnya. Dan ini bukan dongeng ya. Ini apa yang saya sampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Bapak Ibu sekalian, ikhwah-khawat kita akan alamin nih. Tinggal tentuin sendiri mau mati seperti awal tadi malaikat berikan berita gembira, mudah ruhnya keluar, Taman dari taman surga kubur atau yang satu nih. Naudzubillah. fasik banyak dosa tidak sempat taubat, apalagi dosa-dosa besar, terlebih lagi kalau kafir dan munafik, lebih berat lagi. <tuh> Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam belum sesaat keluar ruhnya ditangkap oleh malaikat adab, penyiksa dibungkus dengan kain kafan dari neraka lalu dibawa ke langit, begitu tiba di langit pertama malaikat semua nolak, mengatakan siapa ruh ini, sungguh buruk ruh ini, semoga tidak lewat di sisi kami kenapa? kata Nabi SAW Karena ruh itu mengeluarkan bau yang lebih busuk daripada bau bangkai maka setelah itu tidak dibuka baginya pintu langit tadi kalau ruh orang mukmin tembus sampai ke langit ketujuh lalu tadi kalau orang fasik atau kafir ini di langit pertama ditutup, enggak dibukain malaikat tidak ada yang ingin dia lewat di sisinya. Lalu mereka bertanya kepada malaikat azab, siapa ini? Kata mereka, Fulan bin Fulan, namanya yang paling buruk di dunia. Lalu terdengar suara Allah dari langit ketujuh mengatakan, catatkan hamba ku kuning termasuk penghuni neraka. Kembalikan dia di dunia di sana saya ciptakan, di sana pula saya bangkitkan. Lalu bersamaan ruhnya diantar bersa pada saat jasad saja diantar oleh kerabatnya. Tiga langkah mereka jalan masih dengar terompah sendal mereka. Kemudian malaikat mongkar nakib tanya Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa kitabmu? Walaupun dia muslim, jawabannya sama dengan orang kafir, juga orang munafik. Ah, ah, innama akulu kama kana nas Saya enggak tahu, saya enggak tahu, saya, enggak tahu, saya cuma ikut-ikut dulu orang bilang apa. Maka setelah itu malaikat munkar nakir membukakan baginya pintu surga, dayang-dayang, permadani, fasilitas yang lux luar biasa, dia kagum, kan? Maka malaikat pun mengatakan, "Lihat dari apa kamu haramkan dirimu?" Kamu bisa masuk sini sebenarnya, tapi kamu yang tidak mau beriman, kamu yang tidak mau sholat, kamu yang tidak mau sholat, kamu yang tidak mau bakti dengan orang tuamu, ditutup, dibuka pintu neraka. Orang yang kulitnya terkelupas karena panas, minum timah panas, orang yang dicambuk, yang dipotong badannya, yang distrika, dan segala macam siksaan. Yang sebagaimana memang ada penjelasan tentang azab neraka itu sendiri. Lalu malaikat bilang, ini tempat kamu dan tidak akan ada tempat kamu selain ini. Maka dia pun ya mengatakan, Ya Allah jangan cepatkan waktu kerana aku tidak ingin masuk ke neraka Lalu datang di sebelahnya orang yang tampangnya buruk, bajunya tidak bagus, badannya busuk, tidak enak. Sampai jenazah ini bilang, ruh ini bilang, pergi kamu ini. Siapa kamu ini? Sungguh buruk ciptaan Allah pada dirimu. Dia mengatakan, saya amal burukmu. Zina anda, bohong anda, riba anda, ya. Durhaka dengan orang tua anda, menipu teman, sengaja utang tidak bayar. Ini akan berbentuk makhluk yang menakutkan di kuburan dan akan menemani anda nanti. Dan dia mengatakan, saya amal burukmu yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Lalu Allah mengutus kepadanya malaikat yang tidak punya penglihatan dan pendengaran. Bagaimana Allahu'alam? Hadisnya begitu. Membawa sebuah besi yang kalau besi itu <tuh> seluruh jin dan manusia bersatu untuk membaliknya maka mereka tidak akan mampu bayangkan miliaran manusia sama miliaran jin bersatu mau balik besi itu karena beratnya mereka tidak mampu lalu malaikat ini mengangkatnya satu malaikat saja yang Allah berikan kekuatan lalu menghantamkan ke badan orang ke kepala orang ini sampai dia hancur bersamaan waktu yang bersamaan hadis Bukhari yang lain menjelaskan Dinding kuburannya menjepit tubuhnya sampai tulang rusuknya seperti ini. Jadi sambil dipukul kepalanya hancur sambil direpuk lagi. Kemudian dikembalikan. Begitu terus sampai menjelang hari kiamat. Maka jadilah kata Nabi SAW kuburannya lubang dari lubang neraka. Pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu sekalian. Apa kira-kira usaha penyebab azab-azab kubur? Perlu anda tahu. <tuh> azab kubur... Akan datang kepada semua orang yang tidak sempat taubat sebelum meninggal. Walaupun belum tentu dia masuk ke neraka. Misal ada orang bohong nih. Atau ada orang berbuat zina. Atau ada orang berbuat dosa apa saja. Tidak sempat dia taubat dari dosa itu. Walaupun nanti di akhirat. Amal baiknya... <tuh> Pada saat ditimbang lebih berat daripada amal buruknya, amal buruk yang sudah dia kerjakan itu menjadi penyebab azab kubur. Walaupun belum tentu dia masuk ke neraka. Karena melalui neraka nanti di akhirat melalui timbangan amal. Misal dosa seseorang seratus, pahalanya cuma sembilan puluh. Tapi Allah mau maafin atau kena dapat syafaatnya, pertolongan para orang-orang beriman yang sudah lolos dari hisab. Kemudian termaafkan dua puluh dosa misalnya, dari seratus sisa lapan puluh. Amal soalnya 90 maka dia bisa masuk surga Tapi dia tidak bisa lolos Dari azab kubur Tidak bisa lolos dari azab kubur Azab kubur pasti kena kepada dia Makanya Uthman bin Affan Rajallahu, Sahabat Nabi yang mulia Siapa yang tidak kenal beliau Orang yang sangat mulia, luar biasa InsyaAllah kalau tidak ada halangan Tabdik akbar kita nanti hari ahad ini Masalah Umar bin Khattab Bulan depan tidak ada halangan kita bahas masalah Uthman bin Affan Sebulan sekali akan ada tabdik akbar Tentang kisah sahabat Utsman bin Affan, sahabat yang luar biasa. Sampai kata Nabi SAW, tidakkah saya malu dengan seseorang laki-laki yang malaikat aja malu dengan dia, Malaikat malu dengan Utsman r.a. dikatakan dalam beberapa asar Utsman tak pernah lihat kemaluannya, orang yang sangat mulia dan Nabi tunjuk Utsman di surga. Setelah ditunjuk Abu Bakar, Umar, Utsman, ya semuanya ditunjuk. Dikatakan Uthman di surga. Berarti Uthman bin Affan mendapatkan jaminan. Mendapatkan jaminan untuk masuk ke dalam surga. Uthman bin Affan di akhir hidup beliau. Sempat membaca ayat surah Al-Takasur. Yang menjelaskan tentang. Hatta zurtumul makabir. Ada kalimat. Ya. Alhaqumuttaqasyur hatte zur tumul makabir. Kalian terus sibuk mengumpulkan harta-harta dunia. Utsman orang miliardernya sahabat kaya raya dan raja pada saat itu. Belum lagi anak mantu Nabi saw banyak fadilahnya Lalu dikatakan sampai kalian benar-benar mendatangi kuburan dan baru kalian sadar pada saat itu. Utsman bin Affan menangis. Kemudian tambah menangis, menangis lebih keras lagi sampai akhirnya Utsman bin Affan pingsan. Membaca ini pingsan. Hatta zul maqabir. diulangin sama dia, nangis lagi, nangis lagi sampai dia pingsan. Waktu itu umurnya Uthman bin Affan sudah di atas 60 tahun, ya mungkin sekitar uh, 65 tahunan, ya 65 tahunan. Kena memang beliau meninggal di sekitar umur-umur itu 65 atau 67. Jadi uh, di sini Uthman bin Affan r.a sempat ya pingsan. Istrinya pun datang. Anak-anaknya datang mendekati dan mereka ketakutan jangan sampai Uthman sudah meninggal dia seorang khalifah raja pada saat itu dan lagi mengaji, gitu kan? Maka dipanggillah sahabat-sahabat yang masih hidup tolong lihat Uthman maka pun datang mereka bangunkan Uthman tidak bisa bangun sampai di disiramin di air beberapa saat kemudian baru sadar pada saat Uthman bin Affan sadar beberapa sahabat mengatakan ya Uthman wahai Uthman apakah kamu ini Pinsan gara-gara membaca ayat Al-Quran. Takut tentang azab Allah. Sementara kamu adalah kamu. Kalimat dalam bahasa Arab. Wa anta anta. Artinya dan kamu adalah kamu. Kamu, kamu siapa ya? Apa yang kamu harus takutin? Kamu anak mantunya Nabi SAW. Kamu termasuk orang pertama masuk Islam. Sahabat-sahabat sebutin fadilahnya. Kamu termasuk orang yang membiayai e, pasukan usyrah. Ya. Pada saat pasukan ada berangkat ke Tabuk dan Nabi SAW menjamin bagimu surga, kamu adalah ya, orang yang malaikat pun malu dengan kamu. Disebutkan semua fadilahnya, gitu kan? Lalu Ustaz bin Affan setelah mendengarkan fadilah-fadilah itu mengatakan, apa yang kalian bahasakan benar, yang kalian sampaikan semua benar. Tetapi perlu kalian tahu, Nabi Muhammad SAW menjamin aku surga dan tidak masuk neraka itu kehidupan di akhirat nanti. Tapi perlu kalian tahu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menjamin untukku kuburan. Ada enggak kalian tahu sebuah hadis Nabi tentang aku yang Nabi menjamin aku tidak akan disiksa di kuburan. Semua sahabat terdiam dan akhirnya Uthman bertambah menangis dan sahabat-sahabat semua menangis. Artinya memang Uthman ingin memberikan pemahaman kepada Anhu. orang walaupun amal solehnya banyak walaupun dia mati dalam husnul khatimah. Bukan berarti dia luput dan lepas dari azab kubur. Ini perlu digaris bawahi kuat-kuat Jadi orang harus hati-hati dan dengan memahami masalah ini kita lebih hati-hati dengan dosa dan kita akan mengamalkan sabda Nabi saw. Aku selalu setiap hari bertaubat dan beristighfar kepada Allah ...70 sampai 100 kali. Nabi saw pastikan itu. Dan kata ulama ulama hadith Nabi saw ya dituntun oleh Allah untuk memilih sampai 100... yang beristighfar dan bertaubat ini. Karena memang manusia dalam sehari maksimal mungkin dosa dikerjakan seratus. Mungkin satu istighfar itu bisa mengampuni satu dosa. Allahu'alam. Maka dengan seratus berarti bersih dosanya pada hari itu. Bersih dosanya pada hari itu. Kalau dia meninggal maka dia selamat dari azab kubur. Dia selamat dari azab kubur. Hadis yang diangkat oleh Imam al-Zahbi. Sebuah hadis saja sebenarnya. Berhubungan dengan masalah. Ya, yang bahasan kita ini. Dosa besar ke-80. Hadis. Direwetkan oleh Imam Bukhari Muslim, kata Nabi saw pada saat melewati kuburan, ada dua buah kuburan beliau lewati beliau mengatakan, Innu ma wa ma yuazzaban fi kabir, bila Innu kabir, amma ahluhu ma la ystanzhuu ma albaul, wa amma alakhir fakan yamshi bilnmiimah. Sesungguhnya mereka kedua pemilik kuburan yang sedang saya lewati ini sedang diazab dan mereka diazap oleh suatu dosa yang banyak orang anggap itu dosa biasa. Tapi ketahuilah kedua dosa ini besar. Kedua dosa ini besar. Jadi ini menjadi penyebab disiksanya mereka berdua di kuburan. Gitu kan? Banyak orang anggap remeh. Salah seorang di antara mereka, salah satunya disiksa kenapa? Karena dia tidak membersihkan dirinya dari buang air kecil. Kencing itu. Ceboknya enggak benar. Ya. Tidak bersih, tidak menyelesaikan tetesan akhirnya Maka menjadi penyebab azab kubur Dan ternyata itu termasuk bagian dari dosa besar Dan yang lainnya satu lagi adalah karena menyebarkan adu domba Menyebarkan adu domba Saya ingin jelaskan dua dosa ini secara khusus Bapak ibu sekalian, Islam adalah agama yang bersih dan suci Islam adalah agama bersih dan suci Kita disuruh selalu membersihkan diri kita Islam ada hukum wajib mandi seperti mandi Jumat bagi laki-laki, mandi junub bagi laki-laki dan perempuan, mandi haid dan nifas serta ada mandi dalam hal menyegarkan tubuh sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sering mengerjakan mandi dalam menyegarkan tubuh agar lebih nyaman dalam beribadah. Ini juga termasuk ibadah, ya termasuk ibadah kepada Allah subhanahu wa taala. Maka kita harus tahu bahwasanya menjaga diri dari dari, dari najis adalah ibadah. Berarti lawannya kalau seseorang itu tidak menjaga diri dari ibadah dia akan menjadi penyebab azab kubur termasuk masalah kencing yang sederhana makanya kita harus betul-betul membersihkan, ulama menyebutkan mohon maaf sebentar, satu menit lagi baru azan maka ulama mengatakan kalau seseorang muslim kencing, dianjurkan melakukan beberapa hal, yang pertama dipastikan dia dalam kondisi duduk kalau dia mampu Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan disunnahkan kencing laki-laki atau perempuan dalam kondisi duduk. Duduk ini memastikan seluruh urat saraf yang tertuju ke kemaluan dia tidak akan tegang dan akan memudahkan dia untuk tidak ya terpercik atau kena dari kencingnya, sehingga menjadi penyebab kalau kencing itu percik di bajunya menjadi najis dan kalau dia sholat tidak diterima. Kan itu, mungkin hal sepele lah, tapi ini hal yang penting harus diperhatikan. Kalau tidak mampu dia berdiri, dia harus berdiri. Kena tidak ada tempat, maka dia pastikan tidak ada percikan yang mengenai ketubuhnya karena akan berpengaruh kepada solatnya. Yang kedua, pada saat selesai kencing, dia tidak tergesa-gesa dan dia berusaha batuk. Ya sebagian ulama fikih mengatakan diikuti dengan batuk yang penutupan sehingga memastikan tetes terakhir kencingnya, ya itu menetes keluar semua. Dikhawatirkan keluar pada saat sedang dia solat. Kemudian yang ketiga, tidak boleh kencing sembarangan. Mohon maaf, ini sering saya lihat banyak, ya supir-supir taksi kita atau mungkin supir angkot atau siapa saja kadang-kadang kebelut kencing dia bukan cari masjid, dia bukan mampir ke sebuah rumah makan, pamit, enggak, tapi dia mampirnya ke pinggir jalan lalu kencing sembarangan. Ini berbahaya sekali. Kencing sembarangan dia mau cebu dari mana kira-kira, gitu kan? Belum lagi kalau ada air yang dia pakai cebu, apakah akan bersih suci? Maka ini termasuk menjadi penyebab adab kubur Jadi tidak boleh main-main -main. Itu kan harus benar-benar rapi dan tahu masalah ini Termasuk celana yang dia masuk Kalau dia tidak cebok bersih Maka akan bermasalah Maka ini termasuk hal yang musidih Garis bawahi Kata ulama harus diperhatikan Kerana ini sangat berpengaruh dengan adab kuburnya Allahu alam. Sebentar saya akan lanjutkan sedikit dengan masalah Dosa ini dan juga dosa namimah Baru kemudian kita buka pertanyaan Mungkin sampai sini dulu, kita solat dulu Subhanakallah ma bihamdika ilai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu rasulillah Sedikit masih menambahkan masalah Salah satu penyebab siksa kubur Adalah tidak membersihkan diri dari Buang air kecil Atau sering dibahasakan dengan najis Tadi sudah saya sebutkan beberapa adab yang disebutkan oleh, oleh, oleh para ulama tentang masalah adab kencing sambil duduk, laki-laki atau perempuan. Dan ini sunnah. Kemudian, dan itu manfaatnya agar tidak menyebar. Kemudian memastikan semua tetesan terakhir kencing keluar. Dan ini sebagian ulama fikih mengatakan diikuti dengan menutup ya batuk. Kemudian juga e, kencing tidak boleh di sembarangan tempat. Dan ini juga... ...sudah saya berikan contoh tadi banyaknya orang yang kencing sembarangan... ...dan banyak sekali orang yang kesurupan... ya, ...kemasukan jin justru karena kencing sembarangan. Pada saat di ruqyah ternyata pengakuan syaitan-syaitan ada di lapangan luas tadi... ...atau rumput yang dikencingi oleh dia... ...tanpa membaca audu billahi minasyaitan masuk ke badannya. Makanya juga termasuk sebab-sebabnya. Sebagian ulama' memasukkan... ...dengan adanya bahasan penyebab siksa kubur adalah kencing maka masuk semua yang keluar dari dubur. Maaf, dari kubul. Semua yang keluar dari kubul dan dubur, dua-duanya. Maka kalau tidak bersuci darinya, berarti juga menjadi penyebab siksa kubur. Seperti misal, mazi, maldi bagi laki-laki, mani, kemudian haid bagi perempuan, nifas. Semua itu kalau dibiarin dan tidak disucikan Tidak mensucikan menjadi penyebab Azab kubur Menjadi penyebab Azab kubur ya. Dan ini sudah dirincikan atau disepakai oleh para ulama Tentu kalau mazi itu Adalah seperti Semacam sperma laki-laki Seperti mani tapi dia keluar kerana Capek, keletihan Kalau mazi keluar pada saat Terangsang dan mani keluar pada saat Kelimaks Semua sama sebenarnya walaupun hukum syarinya dalam proses pensucian berbeda kalau mawi yang keluar kerana capek dan mazi itu keluar kerana terangsang, ini cukup membersihkan pakaian yang kena kemudian membersihkan kemaluan lalu wuduk, tidak perlu mandi tapi kalau mani, maka membersihkan diikuti dengan wuduk dan mandi diikuti yang wuduk dengan mandi sebagaimana kita tahu mandi junub ada wuduknya jadi ini semua masuk sama bisa menjadi penyebab seseorang tersiksa kubur tentu mungkin anda sebagai muslim apalagi kalau anda faham hukum agama anda tidak akan berpikir mana bisa sih ada orang yang beraktivitas setelah hubungan biologis tapi gak mandi tapi gak bersihin kemaluannya masa ada si orang buang air besar kemudian gak cebok yang bersih mungkin anda bertanya kalau anda bertanya seperti ini berarti anda muslim yang sebenarnya karena kalau anda belum faham maka anda akan seperti keadaan orang kafir Orang kafir itu setelah berhubungan biologis enggak pakai cuci kemaluannya, enggak pakai apa, pakai celananya langsung pergi kerja, gitu kan. Sudah begitu aktivitas mereka, Dia antara biasa. Mereka pada saat buang air besar, buang air kecil, enggak menggunakan air, mereka menggunakan tisu. Dari sisi mana kebersihannya akan kelihatan. Dan ini semua termasuk menjadi penyebab azab kubur. Menjadi penyebab azab kubur jadi selain kotoran masih melengket di kubul dan dubur yang merupakan tempat yang sangat peka. Ya, apalagi bagi perempuan kalau nah, laki-laki mungkin kemaluannya masih kelihatan dan mungkin lebih pekah kemaluan perempuan yang lebih lembab tapi sama saja, mereka sama melakukannya Ya, tidak membersihkannya dan ini menjadi penyebab banyaknya penyakit-penyakit kelamin yang datang Ya, disebabkan kerana tidak sucinya dari ya, kotoran yang keluar dari dua tempat ini dan ini secara duniawi secara ukhrawi akan menjadi penyebab siksa kubur Wa oleh kerana itu kita simpulkan adalah Islam menyuruh kita agar selalu membersihkan diri dan berhati-hati dalam masalah-masalah seperti ini. Enggak boleh serono, enggak boleh dianggap remeh. Yang kedua, azab yang menjadi penyebab kubur yang disebutkan oleh lima mazhabir sin dalam dosa besar ke-80 adalah adu domba. Adu domba berusaha. Dikatakan adu domba, ya, karena biasanya domba itu tidak ada masalah. Lalu sengaja diadu. Dalam bahasa Indonesia sering dikatakan diadu dombahnya. Ya, maka semua orang yang menyebabkan dua orang berkelahi tanpa sebab. Karena tadi dua domba itu sebenarnya tidak berantem, tapi sengaja dipancing emosinya supaya mau saling berantem, gitu kan? Akhirnya bertandukanlah satu sama yang lain. Siapa yang melakukan perilaku tadi, dua orang dibuat berantem tanpa sebab, maka dikatakan elu domba tunamimah. Dan ini termasuk azab atau penyebab azab kubur, <tuh> penyebab azab kubur. Dari dua dosa ini, ulama juga menyimpulkan mengatakan semua dosa yang sifatnya besar atau kecil akan menjadi penyebab azab kubur. Sebagaimana kita sudah tahu kisah Isra dan Miraj, hadis sahih yang meriwayatkan panjang lebar di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat beragam macam azab. Ada orang <coughs> kata Nabi sallallahu alaihi wasallam aku diperlihatkan laki-laki dan perempuan yang tidak menggunakan pakaian. Kemudian mereka berada di sebuah lembah yang di tengah-tengah lembah, jadi lembah itu agak turun ke bawah, gitu kan? Mereka berkumpul di tengah-tengah lembah. Dan mereka berusaha tidak menggunakan pakaian selembar kain pun. Mereka berusaha naik ke atas, keluar dari lembah itu. Naik, menukik ke atas. Dan di tengah-tengah lembah itu ada sebuah lubang yang mengeluarkan api yang sangat besar. Dan pada saat keluar, maka dia akan api itu terus ya menyebar sampai memenuhi seluruh lembah itu. Dan membakar semua yang ada di situ. Membakar semua yang ada di situ. Maka mereka pun berusaha melarikan diri terus dari api tersebut. Kemudian api itu naik sampai membakar mereka. Setelah membakar mereka, mereka hangus. Api itu masuk ke lubangnya lalu mereka tergelinting. Sampai masuk di dekat lubang itu. Lalu Allah utuhkan kembali kulit mereka. Kemudian mereka lari lagi sepedali lalu api keluar menyengat lagi mereka. Terus begitu sampai hari kiamat. Lalu aku berkata, kata Nabi SAW, aku tanya kepada Jibril. Siapa mereka ini? Kok begini azabnya? Kata Nabi SAW, kata Jibril AS, Hai Muhammad itu adalah zunat, itulah orang-orang yang suka melakukan perbuatan zina. Jadi ini azab adalah azab kubur sebelum azab akhirat, sebelum azab neraka nih. Jadi semua yang diceritakan Nabi saw pada saat <coughs> Isra dan Mi'raj adalah azab kubur, karena memang di akhirat atau di neraka belum ada penghuninya sekarang. Jadi kan belum ada yang masuk nanti setelah hisap kiamat baru masuk. Maka yang diperlihatkan adalah orang-orang ini. Kemudian ada juga orang kata Nabi saw yang berenang di sebuah kolam yang besar dan ada riwayatnya mengatakan terdiri dari darah, bukan air lalu dia berenang, berusaha pergi ke samping ke pinggir ya. pinggir daripada kolam itu di pinggir ada seorang laki-laki yang sudah siap memegang batu, pada saat orang yang berenang tadi mendekat, maka dihantamlah kepalanya sampai hancur kemudian Allah utuhkan, sehingga dia jatuh kembali ke kolam tersebut, tenggelam, lalu Allah utuhkan kembali, terus dia ulangin perbuatan itu, lalu aku berkata kepada Jibril, siapa orang ini Kata Nabi kata kata Jabir, wahai Muhammad, ini orang yang suka <coughs> yang suka memakan hartanya anak yatim. Kemudian Nabi saw menceritakan lebih lanjut banyak jenis jenis, -jenis azab yang diperlihatkan dan ini ringcinya panjang, gitu kan? Ada, ada nanti bahasan sendiri berhubungan dengan masalah jenis jenis azab kubur atau masalah akhirat. Tapi saya datangkan contoh-contohnya saja. Ringkas cerita adalah semua. Yang berhubungan dengan dosa akan menjadi sebab daripada siksa kubur. Walaupun orang tersebut belum tentu masuk neraka nanti di akhirat. Allah alam Jadi dosa besar kita yang ke-80. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari dosa-dosa yang seperti ini. Saya akan bacakan. <tuh> ini masih sisa pertanyaan yang lalu. Baru saya akan masuk ke pertanyaan malam ini. Ustaz terkadang ya. anak malu untuk Meminta urusan dunia Yang berbau kemewahan kepada Allah Karena dunia ini tidak lebih dari satu sayap lalat Bagaimana menurut Ustaz? Atau baiknya bagaimana? Kita boleh meminta kepada Allah Azza Wajalla Dan memang semestinya harus minta kepada Allah Tidak ya. perlu malu untuk meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena Allah yang menyuruh kita untuk meminta Dan dengan kita meminta kepada Allah berarti ibadah gitu kan? Berarti ibadah Contoh, Nabi Sulaiman as minta diberikan kerajaan. Apakah itu pelanggaran? Enggak. Dan Nabi Sulaiman bahkan tamak terhadap Allah mengatakan Ya Allah karunia saya kerajaan yang tidak layak untuk orang sebelumnya sudah saya. Tak ada masalah. Itu kan? Kita boleh meminta itu. Beberapa sahabat dari salaful Ummah dari para nabi-nabi banyak meminta kepada Allah SWT diberikan dan itu baik. Sebab nanti kalau kita enggak minta kepada Allah, anda akan minta kepada siapa kira-kira? Akan lari kepada selain Allah nanti? Itu akan menggantungkan nasibnya kepada selain Allah SWT ini berbahaya sekali. Maka mintalah. Dan saya sudah jelaskan yang lalu. Banyak orang di antara kita yang minta kepada Allah. Kalau Allah itu dijadikan nomor kesekian. Misal dia lagi sakit. Surah saya tuntun. Mestinya Anda minta sebelum berobat ke dokter. Ya Allah saya lagi sakit. Mudahkanlah agar saya sembuh. Mudahkanlah saya agar mendapatkan dokter yang tepat. Nanti Allah tunjukkan tuh. Kita cenderung kepada satu dokter. Konsultasi cocok. Kemudian resep cocok. Kita akan sembuh. Tapi banyak orang enggak. Dia langsung aja menterkah dokter ini lalu ke dokter tersebut lalu menggantungkan nasibnya, penyakitnya pada dokter. Dok, saya sudah coba minum, Dok, tapi kenapa belum sembuh? Kenapa belum begini? Obat apa lagi? Kembali lagi ke dokter bolak-balik, enggak pernah mengatakan ya Allah sembuhin saya. Maka biar dia konsultasi dengan seribu dokter pun kalau Allah enggak mau dia sembuh, maka tidak akan sembuh, gitu kan? Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala itu satu hal yang positif, gitu kan? Minta pengen punya mobil dari motor, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada masalah kan? Minta kepada Allah SWT tidak ada masalah Dan saya sering ingatkan ini Nabi SAW memiliki kuda yang terbaik di Jazir Arab Perlu anda tahu Nabi SAW memiliki supir Walaupun zaman dulu Tidak ada mobil Tapi Nabi SAW Unta yang beliau tunggangin Kuda yang beliau milikin Unta yang dipakai untuk Mengantar istri-istri beliau pada hajatnya Di tempat tertentu Itu ada supirnya, namanya Anjashah Anjasya ini salah satu orang yang memang bekerja untuk mengurus unta Nabi SAW, mengantar istri-istri Nabi ke mana? Hadis yang masyhur, riwayat Imam Muslim, pada saat istri-istri Nabi lagi naik di atas unta yang ada yang Anjasya pegang, di atas unta itu ada sebuah kotak yang bisa dinaikin dua orang atau sampai tiga orang. Maka naiklah beberapa istri Nabi SAW tidak disebutkan berapa orang. Kemudian Anjasya ini kebetulan punya suara yang bagus sekali dan dia sering kali kalau ingin melunakkan unta Nabi SAW, dia melantunkan suaranya dengan syair-syair, maka unta ini senang, gitu kan? Senang dengan anjasyah ini. Yang terjadi pada saat dia melantunkan itu, pertama ingin menyuruh unta itu berdiri, tiba-tiba goyang unta itu, ya, menggoyang-goyangkan kepalanya kena mendengar suara anjasyah dan membuat ya, kotak di atas punggung unta itu goyang, dan hampir saja Ummahatin mungkin jatuh, gitu kan? Maka apa kata Nabi SAW? Mahlan bil kawarir. Pelan-pelanlah dengan botol-botol kacaku. Ya Nabi SAW memberikan isyarat. Istri beliau adalah botol-botol kaca yang harus dijaga. Tapi kita lihat Nabi SAW memiliki supir. Pakai supir pada saat itu. Jadi boleh saja seorang Muslim pakai. Kenapa tidak? Gitu kan? Jadi boleh minta kepada Allah SWT. Boleh memiliki Nabi SAW memiliki beberapa orang istri. Setiap istri punya rumah. Ada rumah. Gitu kan? Boleh makan makanan yang baik. Minta kepada Allah SWT. Dan saya titik beratkan, jangan sampai malah tidak minta kepada Allah. Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita disuruh minta kepada Allah dengan rasa tamak. Ya, boleh tamak terhadap rahmat Allah. Sudah sehat, minta agar <coughs> ditambahkan kesehatan. Bahkan ulama mengatakan lebih baik seseorang itu berdoa kepada Allah. Dipertahankan atau ditambah kesehatan dan nikmat yang sedang ada. Daripada cobaan sudah datang, baru dia minta diberikan jalan keluar. Jadi mustinya lebih baik meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada masalah. Ya. Apakah benar ada dalil fadilah berdoa setelah sholat fardu? Saya tidak pernah menemukan hadith itu. Dan yang saya temukan. Malah pendapat ulama-ulama kita sekarang. Menyebutkan tentang tidak adanya riwayat yang sahih. Menyebutkan ada doa. ya Khusus setelah sholat fardu. Makanya para ulama yang faham dengan sunnah. Tidak pernah ada yang mengamalkan secara khusus ya. Doa dihubungkan dengan apa namanya sholat lima waktu. Beda kalau sholat sunnah. Dan tidak di, secara khusus ya. Tidak secara khusus. Tapi kalau secara khusus dipaketkan sama dengan zikir habis sholat. Maka itu ulama mengatakan tidak boleh. Karena tidak ada dalilnya. Tidak pernah disebutkan Nabi SAW itu berdoa. Bahkan dalam banyak hadis Bukhari disebutkan. Nabi SAW seringkali selesai berzikir langsung berdiri. Memang begitu sunnahnya. Langsung berdiri. Lalu beliau menunggu di pintu gerbang masjid. Untuk menunggu kalau ada sahabat yang punya keluhan atau ingin. Atau punya hajat dengan beliau. Atau ingin konsultasi dengan beliau. <tuh> Makanya... Dianjurkan untuk tidak membaca doa secara khusus habis sholat lima waktu. Tapi habis sholat sunnah boleh saja. Hajat kapan perlu lagi jalan butuh hajat sesuatu dengan Allah langsung sampaikan. Ikutkan tahmid dan salawat lalu sampaikan hajat anda. Jadi ini jangan sampai ada difahamin bahwasannya oh kalau begitu ustadz ini menganggap doa tidak perlu. Bukan. Bukan tidak perlu. Menempatkan pada tempatnya. Gitu kan? Ini yang mesti difahamin. Bahkan para ulama sunni kita yang sudah faham tentang masalah ini. Mereka di mana saja berdoa, ya, lagi dari di mobil, lagi kebetulan ada orang tabrakan, dia berdoa kepada Allah, ya Allah jangan sampai kena cubaan ini kepada saya. Atau ada orang meninggal, ya Allah ampunilah. Atau ada orang belum tutup tutup aurat, ya Allah berikanlah hidayah dia dan yang orang yang seperti dia. Itu kan berdoa terus namanya, gitu kan? Jadi masalahnya di sini karena Nabi saw tidak pernah contohkan berdoa secara khusus habis lima waktu solat yang wajib, maka dianjurkan untuk tidak melakukannya. Kalau darurat punya hajat baik lakukanlah doa itu setelah solat sunnah lebih aman, kan? jadi tidak diikat dengan habis solat wajib kerana solat wajib ini solat yang diwajibkan, artinya zikir pun setelahnya itu dikhususkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain sepertiga malam waktu apa saja yang terbaik untuk berdoa banyak sekali, ya. banyak sekali sepertiga malam, kemudian juga eh, kalau orang lagi haji ya itu ada masyaril haram. Banyak tempat-tempat seperti misalnya tawaf gitu kan Multazam ya, di, e, di sekitar tempat tawaf antara pintu Kaabah dengan Hajar Aswad Kemudian juga pada saat hujan sedang turun kan Sekarang lagi musim hujan ini banyak orang mengeluh Padahal sebenarnya hujan rahmat Kata Nabi SAW Kalau rahmat sedang turun dari langit berdoalah Karena Allah akan terima doa itu Memang waktu bustajah waktu hujan turun Kemudian juga e, pada saat orang sedang berperang Ya, berjihad itu diijabah doa doa orang tua untuk anak doa anak untuk orang tua itu juga diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kan kemudian juga Dua orang yang tertolimi itu juga termasuk yang mustajab doa. Ya, jadi banyak sekali doa doanya mustajab dan saya sarankan yang bertanya ini bisa kembali kepada ceramah saya karena saya sekarang tidak terlintas semuanya. Ada judul ceramah saya di YouTube itu dasarnya doa itu dua jam kalau tidak ada di YouTube bisa diambil di web saya InsyaAllah ada. Dahsyatnya dua itu 2 jam atau 2 jam setengah saya bahas, termasuk terakhir itu tentang uh, waktu-waktu diijabahnya doa. Berikut juga uh, beberapa contoh doa yang uh, yang yang yang uh, dipilih oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam doa yang mulia gitu. Seperti misalnya pada saat Sahabat berkata ya Rasulullah ajarkan kepada saya doa doa yang anda ajarkan ini banyak sekali, tolong ajarkan saya doa yang bisa merangkum semuanya. Apa yang anda doa ini semua saya bisa dapatkan. Orang sahabat ini cerdas, dia ingin tidak bisa dihafal semua, maka dia bilang minta dua satu ya Rasulullah yang merangkum semua dua anda. Kata Nabi saw sambil senyum kepadanya. Bacalah, Allahumma inni as'aluka khairama salaka minhu nabiyyuka wa abduka muhammadin saw ya Allah aku minta kepadamu ya Allah semua kebaikan yang pernah nabimu dan hamba mu Muhammad saw minta. Itu kan semua kebaikan yang pernah diminta saya minta semuanya. Waudo bika minshari musta'adah kaminhu nabiuka waabduka Muhammadin sallallahu anhi wasallam dan saya menjauhkan diri dari semua keburukan yang pernah nabimu dan hamba muhammad minta dijauhkan darinya. Wanta musta'an dan hanya kepada mulah kami meminta pertolongan waalaikalbalak dan dari dari mulah jawapan daripada doa itu. Ini jantanya saya sudah saya jelaskan dalam ceramah itu dan ada beberapa doa doa yang lain. <coughs> doa musafir juga termasuk ya. Doa musafir juga mustajab. Dua orang yang sedang sujud, gitu kan? itu juga mustajab. Jadi banyak beberapa jenis doa. Apakah doa harus mengambil dari Al-Quran dan Sunnah? Tidak juga, kecuali memang dihususkan tempatnya oleh Nabi Sallallahu Alaihi kan? Wasallam. Tetapi kalau enggak, boleh kita menyampaikan hajat kita. Doa itu tidak harus kecuali ada penghususan, ya, seperti misalnya doa yang dibaca pada saat Iktidal. Subhanallah, ini manfaatnya ramadhan awal. Kalau kan doa dibaca di situ. Nah ini doa khusus ditentukan tempatnya, ya, waktunya, jenis bacaannya maka dibaca itu. Tidak usah ganti dengan yang lainnya. Tapi kalau tidak ada bebas saja silahkan berdoa hajatnya. Ada orang sakit minta disembuhin, ada orang uh, sedih minta diangkat masalahnya, ada orang terlilit utang minta dibayar yang sama Allah, ada orang minta diberkahi hidupnya, ada orang dimintain dimudahin jodohnya, dimudahin modal usahanya. Sampaikan hajat semua dan Allah maha memahami doa doa hambanya. Apa hukumnya jika laki-laki Muslim menikah dengan wanita non-Muslim? Karena banyak yang bilang boleh. Kalau ahli kitab boleh. Ahli kitab ya. Wanita ahli kitab. Nahudi Nasrani. Boleh. Tapi yang ahli kitab. Artinya yang faham tentang kitab mereka. Kalau kita sekarang mungkin biarawati itu ya. Itu mungkin boleh. Tapi jangan sembarangan orang Nasrani ya. Kemudian kita katakan saya boleh nikah dengan ahli kitab lalu ditarik. Tidak bisa. Karena tujuannya pun untuk didakwahin. Tapi itu pun hukum bolehnya ya bahasa boleh tapi afdalia tetap memilih mukminah ya tetap memilih mukminah dan ini bisa dibaca dalam surah al-maidah ayat 5 Ya ini ditanya tentang masalah asuransi dan ini sudah saya pernah jelaskan ya saya sudah panjang lebar jelaskan maaf saya tidak ulangin lagi Boleh tidak apabila kita melaksanakan umrah tanpa mahram beberapa pendapat ulama dibolehkan tapi ada yang bilang berdosa Uh, uh. Ini sudah pernah juga saya jelaskan. Ya. Sudah sering saya ulang-ulangin nih. Masalah hukum dan khilaf diantara ulama tentang masalah bolehnya perempuan safar tanpa mahram. Mungkin lebih dari 10 kali saya ulangin ini. Ini mohon maaf saya tidak ulangin lagi karena banyaknya pertanyaan. Bagaimana cara menjawab salam yang benar? Ada yang ada yang mengaturkan <coughs> wa'alaikumussalam. Ada yang menjawab alaikumussalam. Ya. Sama aja. Tidak ada masalah. Wa itu dan. Wa itu dan kan Wa alaikumussalam Wa itu dan Dan saya juga jawab salammu gitu kan Atau alaikumussalam Tak ada masalah Alaikum berarti langsung Untuk kalian juga keselamatan Jadi dua-duanya gak ada masalah Cuma yang disarankan di sini adalah lengkapin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lengkapin Karena assalamualaikum 10 pahalanya Warahmatullahi wabarakatuh 10 Yang jawab jawab begitu Wa alaikumussalam 10 Warahmatullahi wabarakatuh 10 Gitu kan jadi yang baik ini baiknya dilengkapkan, jangan diputus-putus. Apakah sah wuduk bila tangan dibalut? Handy plus, kerana luka. Tapi sebelum dibalut, handy plus mem mem memiliki handy plus? Maksudnya apa ini? Memiliki wuduk. Ya. Baik, kalau memang dia luka dan memang harus dibalut, tidak ada masalah. Tidak usah dikenakin air. Hadis Bukhari menjelaskan masalah itu. Di mana ada seorang ada beberapa orang sahabat pergi berjihad, saria ya, pasukan kecil. Kemudian ada satu sahabat sempat batok kepalanya dihantam oleh musuh sehingga terbelah, gitu kan, Luka besar gitu, terbelah. Maka sahabat ini <tuh> dipegang oleh sahabat yang lain masih hidup, subhanallah. Dengan hikmah Allah, pada saat mau tiba di Madinah mereka istirahat kena sudah malam, sahabat yang sedang luka kepalanya ini mandi junub. Gitu kan? Pas dia bangun tengah malam dia tanya sahabat-sahabat yang lain, "Ada enggak jalan lain yang pernah kalian dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Saya sedang junub nih. Kepala saya ini luka, terbelah. Apa yang saya harus lakukan? Apakah saya harus mandi? Kalau saya mandi, air masuk, bisa membunuh saya nih." Sahabat-sahabat yang ada situ mengatakan, "Kami enggak pernah tahu ada cara lain. Yang kami tahu, kamu harus mandi." Gitu kan? Karena semua sepakat begitu, beberapa orang waktu itu Maka sahabat ini ambil air nyiram, masuk air di otaknya mati. Terdengarlah berita itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam marah dengan sahabat-sahabat yang memberikan fatwa itu, mengatakan qataluhu qatalahumullah. Kenapa kalian membunuhnya? Kalian bisa dibunuh juga oleh Allah, gitu kan? Semestinya kalian cukup mengatakan kepada mereka, kepadanya membasuh anggota tubuh yang yang boleh kena air, gitu kan? Artinya kalau memang luka dan harus tidak kena air, ya sudah di sekitarnya saja. sudah kan? selesai, begitu aja, Nggak perlu harus dikenain di tempat lukanya. Nah, ya, itu seperti itulah gambarannya. Apakah ada syarat tertentu mengepel lantai? Pernah ada yang bilang kalau kain pel harus menggunakan air yang mengalir. Lalu bagaimana jika air yang dipakai di dalam ember karena ingin memberikan pewangi lantai? Apakah boleh? Nggak ada masalah Gak ada masalah Kecuali air itu air najis ya. Gak ada masalah Ini kadang-kadang orang berlebihan ya. Kalau memang itu air kencing Air kotor Itu gak boleh gitu kan Mungkin akan menyebarkan najis di rumah kita Kalau enggak, gak ada masalah Kapan saya umroh lagi ditanya Insya Allah tanggal 19 Maret Kalau gak ada halangan insya Allah Apakah ketika kita uduk di kamar mandi yang ada toiletnya, pintu kamar mandi harus dibuka? Karena ada yang mengatakan harus dibuka pintu kamar mandi jika uduk di kamar mandi. Kemudian ucapan bismillah ketika uduk di kamar mandi yang ada toilet. Apakah tetap dilafatkan atau tutup? Ini siapa yang bilang ini? Ini orang terlalu berlebihan ya, menurut saya Allah alam. Bagaimana caranya orang kalau uduk di kamar mandi harus buka pintu? Jadi kalau seandainya dia belum pakai baju, harus buka pintu. Nah, nggak, nggak harus gitu kan? Nggak ada hubungannya sama sekali. <tuh> Dan sudah pernah saya titik beratkan, bolehnya seseorang muslim berwudu sementara dia tidak pakai pakaian. Di kamar mandi boleh, yang tidak boleh di kloset berzikir kepada Allah, tempat WC-nya ya. Jadi kalau ada kamar mandi digabungkan antara WC, a'azzakumullah, semoga itu artinya semoga Allah muliakan Anda ya. Selalu orang-orang dianjurkan oleh para ulama kalau kita menyebutkan tempat-tempat kotor seperti WC, kita mengatakan a'azzakumullah. Semoga Allah memuliakan yang mendengarkan cerita itu ya. Semoga Allah memuliakan anda. Makanya saya sering saya ucapkan kalimat itu. Jadi kalau ada wese azakumullah digabung dengan wastafel, digabung dengan bataf tempat mandi, ada shower-nya. Maka di wese-nya saja yang tidak boleh menyebutkan nama Allah. Tapi kalau di wastafel maudu boleh baca bismillah. Di shower maudu baca bismillah. Ya kan gitu. Tiba-tiba kita dengar salam, kita boleh mengatakan waalaikumsalam Tidak ada masalah. Dan Ini pernah saya tanyakan sendiri <coughs> kepada salah satu ulama kita sekarang yang masih hidup, semoga Allah menjaga beliau Syekh Saleh Suhaimi. Itu kan beliau pernah datang ke Jakarta dan saya yang kebetulan sambut beliau dan di hotel pada saat beliau menikah dengan salah satu murid saya dari Buton ya, dari Sulawesi Selatan, dari Sulawesi sana. Kemudian eh, waktu baru menikah sebelum dibawa ke Saudi, dibawa ke Madinah. Sekarang mungkin ini cerita sudah 9 tahun, 10 tahun yang lalu ya, pada saat awal beliau menikah dengan salah satu akhwat kita itu dan dibawa ke Madinah pas saya masuk ke, ke ruangan beliau di kamar di Jakarta sini, sempat ukti ini, ya, yang memang kebetulan adalah salah satu murid saya, dia berkata dari belakang hijab Ustaz tolong sampaikan ke Sheikh kerana dia belum faham bahasa Arab sampaikan ke Sheikh, saya lihat Sheikh ini kalau masuk di kamar mandi, beliau mengatakan Bismillah pada saat utuh di wastafel bolehkah itu hukumnya secara syar'i? saya terjemahkan, Sheikh istri anda bertanya begini kata Sheikhnya itu boleh saja Karena memang larangan berzikir adalah di WC. Bukan di kamar mandi. Kamar mandi umumnya dibolehkan. Termasuk bolehnya antum membaca doa audzubillahiminal hubusi wal khabar setelah lewat di pintu kamar mandi. Tidak ada masalah. gitu kan? Tidak ada masalah itu. Yang penting jangan di tempat yang dilarang tadi. Bagaimana menurut Ustaz sistem kepartaian di Indonesia dalam memilih pemimpin? Apakah orang-orang alim? harus masuk partai sehingga ada pengkaderan generasi islam padahal banyak yang menyatakan sistem keparteian ini bertolak belakang dengan cara islam saya gak pernah anjurkan setiap orang yang memang bertanya pada saya apalagi kalau murid rutin saya ya untuk ikut partai saya pribadi ya saya lebih baik menyarankan tidak ikut di partai karena kalau antum ikut di partai yang sekarang sistemnya seperti sekarang memaksa antum untuk mengikuti sistem yang ada gitu kan Otomatis jadi masalah. Kalau peran para ulama, ulama mengkader. Bayangkan kalau setiap alim punya majlis ilmu. Kayak di sini misalnya, kayak ini orang alim banyak yang memberikan pengajian. Bukan saya katakan diri saya alim ya. Maksudnya kalau ada ulama-ulama kita di Indonesia mengadakan pengajian. ya Kemudian ramai orang yang datang. Setiap ustadz, da'i atau alim ini memberikan taklim itu sudah cukup sebenarnya. Antum yang hadir di sini kan.